citeți citit ceva din cuvânt, mai întâi un cuvânt din psalmul 107, primul și ultimul verset. Lăudați pe Domnul că ce este bun, căci în veac ține îndurarea Lui, așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului. Ce frumos, ce har să te știi un răz al Domnului, un suflet mântuit și binecuvântat de Dumnezeu. Și ultimul verset din acest psalm spune, prorocul aici, Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri, și să fie cu minte aminte la bunătățile Domnului. Cât de minunat este să poți să ai în vedere întotdeauna ceea ce este El și ce a făcut El pentru noi. Îngerii nu l-au cunoscut pe Dumnezeu până ce omul a trebuit să fie adus în ființă și apoi să aibă loc căderea ca după cădere Dumnezeu să vine vină în ajutor omului. Ridicarea omului din această prăbușire în care el a căzut prin amăgire nu s-a putut face prin nimic decât prin viața Domnului dăruită ca jerfă pentru ispășirea păcatelor. Acest lucru îngere nu și-l-au putut închipui niciodată că Domnul va face acest lucru ca El, Domnul, cum spune cuvântul prin Pavel, că Dumnezeu era în Hristos Isus, vând să pace lumea cu sine, prin trupul Lui de carne, prin moarte. Mântuirea e ceva ce încă în cuvinte nu prea găsim cum ar trebui să o arătăm cât mai aproape de acel adevăr pe care îl vom trăi veșnic, căci când se vorbește despre mântuire, mântuire nu înseamnă numai iertarea păcatelor, nu înseamnă numai jefa de la Golgota, înseamnă acele haruri nemărginite pe care Dumnezeu ni le dăruiește pentru totdeauna să fie ale noastre, pentru că suntem familia Lui, suntem copiii Lui, suntem mântuiți și răscumpărați cu un preț care nu-i au nici altceva, ce e însăși viața lui, de ce îi suntem scumpi, de ce el a spus cine să atinge de voi, să atinge de lumina ochilor mei. E minunat să te știi, copilului Dumnezeu. Un om, când ajunge la această încredințare fericită pe care Dumnezeu o dă prin Sfântul Cuvânt, e acel suflet care, așa cum spune Psalmul 125, Că cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatenă în veac. Asta înseamnă să fii statornic în credință. Asta înseamnă, cum să-i cuvânt în alt loc, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Că și un om când ajunge să guste, să vadă el personal cât de plăcută e această viață din Dumnezeu, cum este scris că această viață ne-a fost dată de Tatăl în Hristos Iisus. Și când un om îl primește pe Iisus în viața lui, el se bucură de această viață din Dumnezeu, de care lumea habar n -are. Mă uit la cei de afară cu religiile lor, așa cum sărmanii vor, gândesc, dar nu e nimic, nu au nimic în sufletele lor, dacă îmi pe din ei, ești tu mântuit, ai tu siguranța că ești un mântuit al Domnului și Dumnezeu știe. Te păi zic, da, dumneavoastră și fac, așa m-a apucat. Da. Deci el, practic, nu are această nădejde, pe când cei credincioși, toți, sunt plini de această mângâiere, de această bucurie, de această nădejde, de aceea Biblia vorbește că aceștia, când străbat valea plângerei, o prefac în râul plin de izvoare, ei sunt acei care nu se tem când trec prin valea umbrei moții, căci Domnul este cu ei. E o viață de biruință, e o viață de har, e o viață de cântec, că viața de credință trăită cu Hristos e o cântare, dragii mei e o cântare, nu este altceva de aceea Biblia spune că toți cei ce se încred în Domnul se laudă că sunt fericiți această laudă nu-i așa nu mai o să zicem e ceva ce nu se poate stăpâni omul care l-a primit pe Hristos să nu cânte, să nu dea slavă lui Domnul, nu poate nu poate, pentru că inima lui această flacără divină acest foc, această iubire care este Dumnezeu e în Cel care l-a primit pe El ca mântuitor și sufletul acela tot timpul e o flacără, cum spune cuvântul e frumos acel cuvânt în Isaia, cine se poate apropia de acest foc mistuitor de aceste flăcări veșnice acolo când se vorbește de acel foc Mistuitor este Domnul. Dar cele flăcări veșnice sunt cei ce sunt născuți din Dumnezeu. Fiecare din aceștia e o flacără a Domnului. Asta este mântuirea care vine de la Dumnezeu. O mântuire care îți umple sufletul de lumină, de har și pace. Ești fericit de slavului Dumnezeu. Când vezi că toate sunt puse, cum spune cuvântul, Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele tău, acelui care îl iubește pe Dumnezeu. Păi cum să nu fii fericit, cum să nu te lauzi cu Dumnezeu? Cine poate să-ți ia bucuria asta din suflet? Cine? Așa se explică când primii creștini, când biserica primară era atât de mult prigonită, mergeau cântând la moarte, dădeau slavă lui Dumnezeu, lucru care și noi practic l-am trăit în închisoare se mirau nu să mirau securiște nu puteau să ne înțeleagă în timpul anchetelor, lungi de zi și nopți la rând cu tot felul de chinu și amenințări și în fața lui sufletul tot timpul zâmbea fața mea era senină, plin de bucurie și se uita și și tu îți dai seama unde te găsești aici că ai și-ți vor rămâni oasele nici vorbă ca vreodată să-l fi crezut, nici vorbă sau să fi cunoscut acel sentiment de teamă, de frică, de moarte, nici pomeneală. Ăsta este harul prin care Dumnezeu ne-a păstrat cu viață în cei 45 de ani de prigoană din partea comunismului. De aceea să fim bucuroși și să-i dăm slavă lui Dumnezeu că am avut parte de Evanghelie și Pavel s-a rugat și el și a spus și de aceea fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Ce este Evanghelia? Nu este altceva decât descoperirea Fiului Dumnezeu cum o spune Pavel în epistola de la Galateni. Când ai acest har de la Dumnezeu, pe ce poate fi mai minunat și mai fericit acest lucru? Ce poate fi mai minunat? Dumnezeu care ne iubește el să fie cu fiecare din noi și să ne facă bucuria să ne țină totdeauna lângă El și cu El până în clipa în care ne va zice vino și atunci tot ce a fost aici pe pământ necaz, lacrimă și durere rămân în următoate. Mai cântăm o cântare surorilor după cât pare dumneavoastră nu puteți sta până la sfârșit așa.